Dagens Popcorn, blånaren Arefi Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes Och jag heter Mia Och ikväll, dadadada, Annu <laughs> Yay! <laughs> För första gången i programmet, lagom till vårt 20 uh, avsnittsjubileum Eller vad man ska säga <laughs> <laughs> Ja <laughs> uh, nej, men det är tiden, det... skulle <laughs> ja Men vi kanske först ska prata lite grann om vad anime är för någonting Ja Tänkte jag, för det är inte säkert att alla känner till detta Och eh, Studio Gibli kanske i synnerhet då Men Lånan Arrietty i det här fallet eh, bygger på en brittisk bokserie från 50-talet och framåt Tror jag den kom ut mm. Ett antal böcker så mm. eh, Och är en tecknad, animerad film Som många kanske känner till eh, Och det är en japansk Animerad film mm -hmm. Och japanska animerade filmer Brukar i allmänhet för de som är Fans kallas för anime Och inte mangafilm Nej precis där har vi skillnaden Manga är japanska Tecknade serietidningar eller böcker mm -hmm. Medan anime är Animerade filmer eller tv-serier Så då har vi rätt ut det också Fint. Och dess, sen görs det ju i och för sig lite krångligare av att det finns ett brittiskt videoförlag Som ger ut anime som kallar sig för Manga Entertainment Så där skulle man faktiskt kunna prata om mangafilm För då är det animefilmer som Manga Entertainment har gett ut Men, ja. <laughs> För att verkligen krångla till det <laughs> Men så ligger det till i alla fall Inget ska vara rätt här i världen <laughs> Nej, exakt um, Nu för tiden tycker jag att det är lite bättre När det gäller det här med animerad film Alltså, när vi var små Så var det ju, det fanns det definitivt En sån tanke att eh, tecknat är bara för barn Punkt slut mm. Det känns som att det har blivit bättre nu Att nu har det kommit ut Mycket mer, alltså South Park Och Simpsons och Futurama med sån här eh, Family och så massa såna eh, Speciella tv-serier då Som Verkligen direkt är riktade mot vuxna Absolut. Men det känns som att eh, det ändå har legat kvar lite väldigt länge. Men jag i... tror särskilt när det gäller just att gå på bio och se den typen av filmer. Men en annan sak kanske att hyra och kolla lite själv på smyg. just när, när det gäller bio så känns det som att folk är lite känsliga att gå och se tecknade mm -hmm. film. Mm. Men däremot så har det varit i Japan så har det varit väldigt länge varit accepterat att... Tecknad film eller tecknade serier är en konstform som vilken annan Och mm. det går att skapa saker som är riktade till vilken målgrupp som helst Så det är väl därför som anime och manga har fått eh, genomslagskraft just när folk har upptäckt det Att det finns alltid någonting som kan passa för vem man än är För att det finns verkligen filmer och serier i alla genrer man kan tänka sig Absolut Och det leder oss då in på Studio Ghibli mm -hmm. Som är animeringsstudion Som ligger bakom den här filmen Lånar en Arete Och många andra bra filmer Ja, bland annat Prinsessan Mononoke Som faktiskt också går upp på biograferna Just nu i, När vi spelar in detta Och den är också definitivt värd att se Men är en väldigt annorlunda film Med några år på nacken Precis Mm. Den är, har nog närmare 14 år på nacken nu. Ja. Men... Då är det en klassiker. <laughs> ja, faktiskt. Men det, det, det är väldigt skönt ändå att de här filmerna har fått ett sådant uppsving. För att det är flera av de här gamla Studio Ghibli-filmerna som har fått biorelease i Sverige under de senaste åren. Bland annat Min granne Toto och Hexans budfirma, eller Kikki's Delivery Service. Som den heter på engelska och, och några andra tillsammans med de nyare filmerna som eh, Ponyo till exempel Eller Det levande slottet för ett par år sedan eh, alltså, Det här är alla exempel på filmer som den här studien har gjort Och vad det är alltså, det är en animeringsstudio som grundades av en herre som heter Hayao Miyazaki eh, Och har väl lite av ett rykte av sig att göra fruktansvärt bra film Mm -hmm. Som oftast passar hela familjen Och det får vi väl hålla med om eller? Mm. Det är också någonting som kanske många säger att han är japansvar på Walt Disney mm. Och ja Och nej Ja och nej <laughs> Disney, där kan jag hålla lite med om att det kanske är främst riktat för barn Jag säger inte att det bara är barn som kan uppskatta de filmerna Nej. Men det känns ju, det är ganska tydligt att de flesta Disney-filmer Så är det ju barn som är den huvudsakliga målgruppen mm. Så är det ju inte med Ghibli-filmerna Nej Där finns det ett par stycken som är klart renodlade barnfilmer eh, Ponyo är en sån, Totoro är en sån mm. eh, Det finns filmer som passar hela familjen Kiki's Delivery Service är en sån mm. Och sen finns det filmer som man absolut inte ska visa för mm. de yngsta barnen Som till exempel Prinsessan Mononoke Eller Grave of the Fireflies också för den delen Oj den är verkligen Ja, precis. Men det kommer det vi komma vuxen. tillbaka till ja. lite senare mm. Mm. Mm. Mm. Uh, Right mm. Mm. Men då är vi framme vid <laughs> Det vi faktiskt ska prata om idag då. Ja. Efter den här lilla utläggningen mm. Mm. Uh, Och som sagt De har hållit på nu i över 20 år Att göra film uh, Och nu känns det som att det är lite Ett generationsskifte på gång mm, Just det Speciellt i och med den här filmen mm. Hayao Miyazaki har inte varit den enda regissören Den enda som har legat bakom filmen utan det har funnits andra Men nu har han verkligen börjat dra sig tillbaka mer Och vad som, vad som slog mig också när jag kollade upp lite om den här filmen nu när vi kom hem Var att det faktiskt är en annan kompositör också till I den här it. filmen än vad det har varit För Studio Ghibli har hållit sig med samma kompositör väldigt, väldigt länge. Eh, en här som heter Joe He Hisa <laughs> Hisaishi. Mm. Hur, eller jag kommer inte exakt ihåg hur man ska uttala det i alla fall. Eh, men som sagt, han har varit deras huvudkompositör ända sedan Nausicaa, den allra första filmen som, eh, som de gjorde. Men som sagt, i den här filmen så är det en helt annan. Det är en fransk kvinna som har gjort eh, soundtracket. Det är lite intressant. Och det, det slog mig faktiskt inte för att det kändes ändå som att det höll ungefär samma stil mm. Och jag vet att du tänkte med att du noterade soundtracket Ja, eh, jag brukar inte tänka så jättemycket på musiken när jag eh, tittar på film det, För mig brukar det mest vara en som finns där och förstärker Men jag brukar inte reflektera över den så mycket Men det gjorde jag faktiskt i den här filmen, just melodierna och eh, känslan i musiken Och jag vet att jag liksom noterade den flera gånger Så att, ja Jag tycker den Soundtracksmässigt är den väldigt bra tror jag. Så jag skulle vilja vara sugen på att lyssna igenom De blir ute i lugn och ro här hemma För att man kan fokusera mer på bara den biten Absolut eh, så. Nej men jag håller med Och det var mycket Det var mycket musik som man verkligen Lade märke till För att mm. det är ju ändå någonting som är väldigt vanligt nu Att eh, Musik är någonting som bara finns i bakgrunden För att förstärka Men här fick musiken verkligen Utrymme eh, Ja den fick, den fick utrymme det fick, Den fick märkas det, <laughs> det var meningen att man skulle lägga märke till den Ja Och den var väldigt vacker mm -hmm. mm. Absolut eh, Men som sagt Innan vi går vidare och pratar mer om själva filmen För nu har det varit mycket annat Så ska vi väl också passa på att som vanligt eh, Varna för spoilers Ja <laughs> Särskilt i och med att den fortfarande går på bio, så att ska ni gå sedan se den på bio så ska ni få kritiserad innan. Precis, och det, det, det kan vi ju säga då innan vi går vidare, att det tycker vi att ni ska. Ja, <laughs> absolut. <laughs> med eller utan barn, nästan utan barn faktiskt. Precis, jag, vi gick ju tre stycken och jag tyckte det ändå var lite lustigt när jag gick och hämtade ut. Mm. Biljetterna och ja hur många barn ska ni ha, ska ni ha med sig? Ja, Inga <laughs> Får man inte gå på såna här filmer utan barn med sig Eller vad är det frågan? <laughs> Men jag märkte ändå jag, att, det tydligt, att de här filmerna Tidigare filmerna som man har varit Har igen igenom lite som tottoro till exempel För att i inledningen där Så syns det en kort bild på tottoro eh, Och man hörde flera barn i publiken som tänkte bara, åh eh, Så det var faktiskt kul Jag. jag tror det att det har jag blivit något av en symbol För Studio Ghibli mm. Nu för tiden Men jag tror att det möjligtvis kan bero på Att nu ser vi den Bara ett par dagar efter premiären mm. Och Den generationen som Växte upp under den här första Lite underground Anime vågen mm. För sig sådär den 15 år sedan kanske mm. Har nu Faktiskt kommit upp i den åldern att de har blivit föräldrar Att det är de som har tagit med sina barn Möjligen mm. eh, För jag hörde ju runt omkring oss när folk pratade Att eh, folk var väl bekanta med Ghibli och deras tidigare filmer <laughs> jag Bland de vuxna Och som, som du säger, även bland barnen För då har de sett Totoro och hemma Eller möjligtvis om de såg den på bio när den gick i för Ja, ah, kanske inte de allra minsta för det ett Nej, men det kanske ju ha den och tittat hemma ja. till fredagsmyset någon gång eller så Det var bara kul att notera. Mm, att, absolut. De har haft lite mer Och sen kanske vi bör nämna också att vi såg, tyvärr skulle jag vilja säga, ändå vi såg den svenskdubbade versionen. Ja, eh, tyvärr hade vi inte mycket att välja på. Nej. Eh, just den här vändan. Men det kanske man tar igen sen hemma. Ja, precis. Och, men ändå, jag hade inte särskilt mycket emot de svenska rösterna i det här fallet. Det funkar, det är faktiskt överraskande bra Tycker jag eh, Eller ja Mot vad det kan göra mm. Så tycker jag att det funkar det bra så, Det är alltid lite svårt med översättning Det är lite, lite vanskligt med... Och eh, det var ju lite lättare i det här fallet För i den här filmen är det ju inga Riktigt små barn med Heller, som karaktärer Nej. menar jag Det är sant Och det är alltid mycket svårare att göra rättvisa Som Röstskådespelare, det är fruktansvärt svårt Att ta in ett riktigt barn Och försöka ja. göra något av det eh, Om vi ska sveva ut lite grann Så är ett av de bästa exemplen eh, På det är just i Totoro Ja, oh, jag älskar henne så Jag misstänker nästan att de förmodligen Har tagit in, där är det uppenbart Att det är en barnskådespelare Det måste det nästan ha varit mm. De har tagit in och spelat in henne innan de har Animerat och sen animerat efter hur hon låter För att det stämmer så fruktansvärt bra Skulle mig ju verkligen vara Så det vore intressant att ta reda på faktiskt Men för äh... det är, alltså barn i filmer Är svårt överlag För barn är Naturligt inga bra skådespelare Nej De går inte att regissera särskilt bra Det är bara. ju någonting som man kan, och därför, det är någonting man kan göra Mycket enklare i animering mm. På det sättet, man kan få dem att röra sig som man vill Man kan få dem att göra dem, Den typen av rörelser som man vill att de ska göra mm. Och det leder till att faktiskt mig, hon den lilla flickan i Totoro Är nog en av de absolut bästa barnporträtten jag har sett i någon film överhuvudtaget Jag håller med Hon är fruktansvärt skärmig och fruktansvärt mycket barn Och känns väldigt, väldigt levande Väldigt Och väldigt uttrycksfull och väldigt... Ja, också så här Omväxlande Alltså som barn kan vara. Man går från det här läget till det läget Så snabbt Och, man, och som du säger, sättet hon rör sig Hennes ansiktsuttryck eh, Ja Det är väldigt bra eh, Håller med Absolut. Okej, okay. nu kanske vi ska Äntligen gå över och faktiskt prata Om Arrietty här då Ja Som <laughs> sagt, den bygger på på en, en Bokserie Yes Som vi pratade om där Och det kanske vi också ska nämna att vi Ingen av oss har läst den Nej. Så vi har ingen tidigare koppling Så till, eh, till handlingen Alltså det kanske var skönt Jag tänker ja, så... ni? Det, det tro, jag tror att det Jag tror att På sätt och vis Alltså man, man kan argumentera åt bägge håll mm. Men För jag kan säga att jag blev sugen Av att läsa böckerna nu när jag sett den här filmen mm. eh, Och fördelen med att se filmen innan man läser böckerna är att då kan man inte sitta och irritera sig på att Ja men det där har de ju ändrat och det där fanns inte med och det här har de lagt till och det tycker jag inte passar in alls och mm. sånt där mm. Nackdelen är ju då att man kanske får de här bilderna i huvudet mm. som man sedan överför på böckerna Och det kanske inte alls stämmer med den bilden som man skulle ha fått om man hade läst böckerna först Jag tycker att det kan bli svårt för att de också hade läst böckerna och skapat en bild och sen så får du se någonting helt annat Mm. Det kan också bli fruktansvärt fel Precis. Som sagt, det går att argumentera På <laughs> bägge hållen Och det är, det, är, det är väldigt svårt att lyckas med det mm. eh, En av de få Filmer eller filmserier Som har lyckats väldigt, väldigt bra I min erfarenhet Just personligen är Harry Potter-böckerna Där har de lyckats, just med hur karaktärerna ser ut och hur de för sig. och liksom mm. Hela det där, där har de lyckats väldigt, väldigt bra Och fånga just den bilden som jag hade när jag läste böckerna. Och också stämningen i böckerna kanske. Jag tycker mm. och just miljömässigt och så också. Det här är ju ju väldigt bra. Ja. Jag kan nog hålla med om att Harry Potter är nog också sådant till exempel. de saknas ganska lite. Det ska ju också tilläggas på att jag bara har sett tre av filmerna. Jag, ska inte, jag är inte jättemycket bättre än det, för jag har bara sett fem ja. Så jag har inte sett alla Så det skulle ju vara så om man hade sett alla i två på telestruktionen Nu när jag har läst färdigt alla böckerna också mm. eh, Jag är jag definitivt sugen på att se resten också, vid mm. något tillfälle Sen tycker jag att de har lite väldigt bra med sagan om till samtidigt också Äh, ja. Däremot vet jag att det är andra som har saknat det. Så, så, Ja men det är väl lite ja, precis. Och jag har också mina pet När det gäller de filmerna Men det ska vi inte gå in på nu för då kommer vi sitta här hela kvällen Ja det är jättebra det <laughs> <laughs> Exakt eh, jag har sagt, så att vi, vi har ingen sån direkt koppling till det Men jag kan säga att jag tyckte Fruktansvärt mycket om stämningen ja. Hela upplägget Och miljön och liksom alla de här Naturbilderna och sånt där Det är en oerhört mysig film. Ja, eh, och väldigt, alltså du leker ju väldigt mycket fantasin. Alltså jag är ju fruktansvärt svag eh, för de här filmerna, när saker och ting. Eh, ja, men exempelvis som i som finns också. Alltså just när de här små människorna använder vardagssaker för oss men då får ett helt annat syfte. Det är som hemma hos de här då så blir ju en blir som en stor sån här skulptur nästan som får stå i någon nisch där. Och, eh, jag menar, man tar det vardagliga och gör någonting annat då Jag är väldigt svag för sånt. Eh, så att, ja, jag håller med dig. Just, eh, man kunde sitta liksom, och leta saker i bakgrunden hela tiden. Liksom. Eh, särskilt i Aretus och hennes familjens hus. Då. Eh, och liksom uppleva vardagssaker på nytt som man säger, mm. och det, det, det är väldigt spännande tycker jag, eller jag, jag gillar det <laughs> De hade jobbat mycket med det här perspektiven och en, mm. en av de sakerna som jag, som jag tyckte väldigt mycket om var vatteneffekterna, eller man ska kalla det, mm, just det. Eh, För att eftersom de är så små så blir vattendroppar blir väldigt, väldigt stora, mm. men samtidigt så har vattendroppar liksom en viss Minsta storlek, de kan inte bli mindre Nej. På grund av ytspänning och lite andra sådana grejer mm. Och det betyder liksom Att de kan inte, de, när de häller upp te Så blir det liksom en liten droppe Som fyller upp en hel kopp Och sådana grejer, när det regnar på henne Så regnade, landade en vattendroppe På hennes klänning som hon som bara kan borsta av Så är hon helt torr sen mm. Sådana grejer, det, det gillade jag <laughs> Och kan vi passa på att, att De är ungefär en decimeter stora Kom i framtiden mm. De här lånarna då ja, för det är det det går ut på att de bor under golvet i det här huset och så lånar de det som de behöver för att klara sig men som inte människorna kommer att sakna De kanske hämtar en sockerbit eller de hämtar ja, sånt de hittar som är tappat eller ja, vad det nu kan vara Precis Och hela den här biten när de visar hur de rör sig i huset mellan alla skrymslen och vrån och in mellan väggarna. Och att de har byggt så här stegar bakom väggarna för att komma upp till övervåningen och sådana grejer. Det tyckte jag var riktigt, riktigt snyggt. Det var väldigt fräckt att se. Och en effekt som jag tyckte var väldigt häftig var just första gången när det gick för att följa med sin pappa för att låna. Hon är tillräckligt stor här då för att få tron följa med första gången. Och hon har aldrig riktigt varit inne i de här rummen där de här människorna faktiskt bor. Utan hon har ju mest hållit sig antingen ute i trädgården eller i deras hus eller bakom. Så. Eh, och hennes, alltså när man får följa hennes perspektiv när hon kommer in i det här stora köket för första gången. Eh, alla de här förstärkta ljuden och alla de här förstärkta intrycken och hur... Överväldigande det här är Att komma ut i det här stora liksom, Uppleva det här för Det tyckte jag var väldigt snyttig Jag tyckte man har fångat en väldigt Stark stämning där Det var en scen som, som Gref tag i mig mm. Väldigt stark Men Som sagt, just miljöerna Och stämningen tycker jag är det De har lyckats absolut bäst med mm. um, Sen är det själva handlingen Det är Det hela ställs ju på sin spets när det, när han, De har ju bott där ganska länge Utan några problem och inte blivit upptäckta Precis Men så kommer det dit en, en pojke Som är väl också där runt eh, 13-14 års åldern kanske Hoppas. Ja, ja kanske lite yngre Men han är där omkring i alla fall mm. Jag tror eh. att han verkade äh, var, för Han var lite lille men Så, på något sätt. så mm, jag jo, frågade det är om han inte gav Ett intryck om vad han faktiskt skulle vara Jag tänkte någon kanske till 11. Men... Ja, det är också möjligt faktiskt. Mm. Men han flyttar i alla fall in där och det visar sig att eh, det är hans moster som bor där. Och eh, han är tvungen att bo där för att han ska opereras och hans mamma är på tjänsteresa. Mm. Så han måste bo där för att få lugn och ro innan den här operationen. Um, och han lyckas se Arettun när de är ute där och ska låna med, med sin pappa. Ja, ser ni den där trädgården en gång? Ja han skymtar henne där, det gör han mm. eh, Och det leder då till att eh, Det blir problem för att eh, Hennes föräldrar Anser att människor Kan man absolut inte lita på Om de har sett oss Då måste vi göra vårt bästa för att hålla oss undan Och går inte det så måste vi flytta mm. För det går inte att Leva tillsammans med människor Nej. Men han försöker, han anstränger sig ju eh, Snarare för att försöka ta, Få kontakt Pojken, ja. Mm. ja Och hon är ju också lite intresserad märker man att få för att eh, Den andra gången där När de eh, Ser henne mm. I sovrummet där Så prat, försöker han ju prata med henne och få henne att eh, Förstå att han inte vill om något illa Och sådär ja, Han har ju också varit och lämnat den här sockerbyten som hon Tappade och lämnade när eh, De försökte låna Som hon inte fick med sig Den lämnade han så de skulle kunna hämta den på ett ställe och sådär. Så ja. det är ju väldigt tiden han ut en hand emot dem hela tiden då. Mm. Eh, vilket gör att hon inte riktigt förstår varför de varför människor skulle vara så farliga. För det är inte den magkänsla hon får genom honom till dem. Precis. Och motbålen till det är ju den här hemhjälpen eller vad hon är. Hushållerska. Ja. Ja, någonting sånt. Mm. Som bara är ute efter att fånga in dem och för sitt eget skull. Alltså hon är ju hon inte... Är, Man får väl egentligen inte någon riktig förklaring Till vad det är hon egentligen vill Det tyckte jag också var lite synd eh, Man förstår ju Att hon har hört talas om dem innan eh, hon, hon fattar ju direkt När pojken där om det här Och sånt Hon förstår ju direkt att man måste ha träffat det här småfolket Så, så känns det känns som att någonting har hänt där innan Som gör att hon Är fruktansvärt intresserad av dem mm. Det fick jag upplevelsen av Så det kändes som att Hon hade någon erfarenhet där Som man aldrig fick ta del av Precis Vilket jag tyckte var lite synd. Det, Eller jag, och, jag hade velat veta Varför hon gick igång så på det. Och det, det kan jag säga att det var Ett litet problem med hela filmen mm. Tyckte jag Att Det var inte så mycket djup Egentligen man, De hintade till väldigt mycket som Som det och till att den här pojken hade haft svår uppväxt med skilsmässan och sådär där. Men man fick inte särskilt mycket mer kött på benen när det gällde utan det var lite så här små hintar här och där. Och det kändes mm. som att det var alldeles för lite. Mm. Jag hade gärna sett mer av det för att få ett så att säga, lite mer känslomässigt djup kanske i, i filmen. Ja. Som exempelvis den här hemhjälpen då plötsligt så går hon bara totalt, blir hon bara totalt. Bli satt och crazy av dem här Så att det blir så här man bara, vad händer nu? <går> eh, så Eller hon smyger ju runt och kolla Men ja. Mm. Och så, ja Då blir hon ju plötsligt väldigt liksom, Endimensionell och enkelspårig Och ändå så säger hon hon ska bara fånga in dem Hon säger ju inte intresserad av att döda dem Nej, men vad ska du göra med dem När du har fångat dem? Eller alltså, ja, vad, vad är syftet med att hålla på Som du gör? <går> ja <går> Så eh, Som du säger, det var lite saker man ställde till lite frågande till. Um, det kom fram, kom ju också att det uh, att har ju spekulerats och talats om den här lånarna i den här familjen tidigare. i den här ja, spärsta, sen flera, spärsta, flera spär, generationer, var, ja precis. Som hade byggt det här som som fanns på rummet för pojken här då. Um, just att den här, han hade sett lånare en gång Och byggde det här dockskåpet till dem som var fullt fungerande med allting. Eh, för att han ville ge det till dem då. Eh, pojkens farfärdsfar då. Och han hade väntat hela sitt liv i princip på att träffa de där lånarna igen. Men det hade han aldrig gjort. Eh, så att, och pojkens mamma hade också pratat om dem. Eh, så att det, det finns ju någon historia där. Med den här familjen Kontra lånarna Och det kändes också som att hans moster Visste mer än vad hon sa också Alltså det var mycket sådär mm -hmm. Outtalat <laughs> Precis Så Och som sagt och hon jag blev hade... inte förvånad när hon hittade det här eh, Bladet i man? Nej exakt Exempelvis och, och som sagt, jag hade nog gärna sett mer av det För då hade det kanske varit enklare Att svälja slutet. Mm. För slutet var nog det som jag hade mest problem med. Okay. Eh, på grund av att eh, det slutar ju med att de faktiskt bestämmer sig för att nu måste vi faktiskt flytta. Vi mm. kan inte stanna kvar här längre. Eh, och smittar iväg. Och han springer efter dem för att få en sån här sista liten avskedshälsning eh, i princip bara. Mm. Och det hade jag väl egentligen inte så mycket emot. Men däremot, just att eh, dels tror jag att. De försökte ju egentligen aldrig Någonsin eh, Fungera ihop Nej. Utan det var liksom direkt att Åh oh, då har han sett oss så måste vi härifrån mm. Det var aldrig minsta lilla antydan till och till och med Hennes pappa säger ju till och med det att eh, Om du ska eh, Om du bestämmer dig för att du ska Försöka ta kontakt med honom så i att ta honom noga Och länge först så att du vet att det är okej okay. mm. Han säger inte rätt av att Inga, du ska aldrig någonsin prata med människor Inte i början av filmen Där gör han nej, inte det Nej, utan, men, men han kovänder lite senare Det är sant mm. Och det är lite synd alltså, på, och, Sen har vi också den här scenen Lite i mitten När han ligger ute på det här fältet Och hon dyker upp och pratar med honom Ja. Och han börjar prata om att Ja men det är ett öde att ni kommer dö ut Hur många av er finns det kvar? En handfull, hur många människor finns det? Sju miljarder mm. Alltså det är ett öde att ni kommer dö ut och då blir det liksom, jaha, är det det den här filmen handlar om? Det blir liksom, jaha, är det det som vi ska ta med oss hem? Det är ju jättesorgligt Då känner det väl så här hopplös helt plötsligt. Ja, precis. Eh, Samtidigt som det är ju tänkvärd tid, han pratade, han drog ju mycket paralleller till att människan har gjort det här för att det är många arter som har gått under alltså mm. för människans så Så då blir hela filmen väldigt kritisk där ett tag. Ja, precis. Men då är jag också frågad, så nu har vi ju... Mot naturen är ju en sak. För att naturen som säger djur och sådär kan ju inte försvara sig Nej. egentligen. Men det här är intelligenta varelser som kan kommunicera med människan. Mm. Alltså det känns som att det borde ju inte alls vara särskilt svårt att komma på, försöka åtminstone medla lite grann, men... Den möjligheten verkar inte finnas riktigt i den här filmen Så det gör att de ligger i underläge de är så fruktansvärt mycket mindre Alltså jag menar, ja. vad har de att sätta emot egentligen? Hon går runt i väpnaden med en knappnål mm, alltså, precis Men det är just den även eh, Just när det gäller djur och natur I, i allmänhet sånt där Så är ju eh, Speciellt det ser man ju när det gäller fiskeri Det är ju en sån väldigt eh, Typiskt att man, man ser inte de direkta resultaten av ens handlingar Fiskar det ut och trålar Och mm. för att kunna dra upp så mycket som möjligt Men de förstör havsbotten Men det syns inte men... Och därför så bryr de sig inte Nej. Men om det verkligen kommer en intelligent varelse som ser ut som en människa Och pratar som en människa och säger att det här Gör att vi inte kan leva mm. Alltså då hamnar vi på ett helt annat läge Men det finns inte ens på kartan Nej, och... Fast så ser du ju ändå liksom. Det beror lite på vem som är Vem som får den här kontakten också Jag menar, om du kollar på hon en det där, så att Hon är ju inte mottaglig för det alls Nej, du hur ja, jag menar? Fast, alltså, fast jag menar... samtidigt försökte de inte ens Utan det enda hon sa var ju släpp ut mig Hon försökte aldrig kommunicera med henne ordentligt Hon försökte aldrig övertala henne att släppa ut henne Annat än att säga släpp mig ut mig Nej men tror du att de skulle ha lyssnat då? Kanske så, inte men ingen av dem försökte. Det är det som är min nej, poäng. problemet där är att det blir är så fruktansvärt rädd. Jag menar, det är hon, hon hamnar ju i chock. Alltså det tänkte jag själv om någon bara skulle lyfta upp till taket. Självklart absolut. Och det det är men, ju någonting hon, har, hon har, har gått och på något sätt byggt upp hela livet. Hon har väl alltid, alltså, hon är alltid rädd hon att alltid mamman som är Och så plötsligt händer det, alltså nu händer det Alltså det är som domedagen skulle komma mm. här <laughs> Alltså på något sätt det, Jo det har du rätt jag, jag försöker kanske läsa in Mer än vad det egentligen är menat att finnas här Men <laughs> jag, jag, Det är väl just det som är poängen kanske mm. Att jag kanske hade väntat mig Mer än Vad jag faktiskt fick tilldelat mm. eh, och, och det är lite det jag känner också Att det är lite synd För att eh, men nästan alla andra tidigare Studio Ghibli-filmer eh, så har de alla en sak gemensamt och det är att de väcker väldigt, väldigt starka känslor mm. åt ett eller annat håll. Mm. Det kan vara att man blir glad, eh, det, det, man kan bli glad det kan vara väldigt eh, varma, trevliga filmer, det kan vara eh, väldigt spännande, liksom actionfyllda eh, grejer och det fyller med mycket känslor. Det kan vara eh, fruktansvärt sorgliga grejer. Den här filmen hade väl lite det problemet att Den, visst den väcker känslor, den väcker tankar Men det är inte alls lika starkt Nej Sen hade vi ju lite olika Syn på slutet där också Eller man kan ha lite olika syn på Slutscenen där med eh, Som vi diskuterade innan eh, Jag vet att du var inne på att du störde Han egentligen Han gjorde egentligen aldrig någon större Insats för dem Vad du inne på Det har ju att göra med det där att jag hade kanske gärna sett Någon form av eh, Samarbete mm. eh, Och det, det som hände var ju att han råkade I och med att han såg dem Och sen försökte hjälpa dem Så ställde han ju bara till det för dem mm. Sen hjälpte han ju dem Att komma undan från det här hembeträdet mm. eh, Och det skulle väl vägga upp Men jag hade kanske gärna sett någonting mer än så mm. För att Just för att jag ville se Någon form av Så, som sagt, medlingsförsök, något, något sätt att få kontakt över artgränsen eller vad man ska kalla det. Ja För där syns inte jag lite så här. För om man nu är inne på det här med naturen och människan att man ska inte liksom, lägga sig i. Alltså du vet sådär, den liten. Eh, så såg ju det snarare som att bara genom att se till att de kom fri från henne så, han, så ska inte han vidare egentligen lägga sig i deras vidare öde. För då har han har spelat ut sin roll. De måste, alltså, Han hjälper dem bäst genom att låta dem eh, gå vidare på sitt sätt. Så som, dem, så som de eh, instinktivt känner att de vill alltså Så som är deras sätt att hantera den här situationen. Eh, mm. Människan att för sig och lånare. lånarna för sig. Vad sa du? Människan för sig och lånarna för sig. Ja, men, ja eller alltså... De, de kanske inte är anpassade att leva i hans värld Utan för att eh, Förstår du hur jag menar? Mm. Eh, så att, och då kan vi också se att Han gör rätt först När han egentligen inte lägger sig Förstår du hur jag menar? Ja, att då, då handlar jag, jag, ja jag kan förstå att eh, Men <laughs> Problemet är väl att eh, Jag kan förstå om, om det är den bilden Som filmmakarna kanske försöker och det är den idén de försöker föra fram Problemet är att jag håller inte med. <laughs> Nej, för jag, jag satt ju ett tag och kände så att jag hade gärna velat se att han kanske flyttade under det här fina bokskåpet och gömde det någon annanstans så att mm. de kunde fortsätta sitt liv där, fast skydd från alla andra. Det var bara han som visste om det och sådär. Eh, eller vart det var. Jag menar klart att de hade skulle märka toppskåpet borta, men någonting vart och allt så här hemligt och bra ändå. Så. Men samtidigt, nu kan jag känna att fast. Då blir det fortfarande ens, någonstans ändå människan som går in och ska fixa till och anpassa och, och rädda upp allting. Och, då, då är det kanske inte det som är grejen att det ska vara så. Mm. Eh, eh, då, och de försöker ju också lägga in eh, så liten framtida tråd till vad, hur det skulle kunna utvecklas i och med att de lägger in den här... Eh, Pojken som kommer in där och hjälper Han den här typen Jaha. Och lägger upp att det kanske ska bli Någon liten kontakt mellan honom och Marietti Som sedan ska kunna Föra lånarna vidare i framtiden ungefär Ja och Det, så, precis. det, visar, det blir ju ändå Någon form av liten sådan där hoppfull Att ja, men det, det, det kan bli någonting här mm. så, så hoppas det inte Så länge livet får ha sin gång Ja <gör> Eller att turen har sin gång men har man, Precis, precis. Det är lite sorgligt För att det som hade hänt Egentligen om de hade fått flytta in I det här dockskåpet och så Det är ju egentligen att man hade stuvat in dem I ett människoliv Eller hur? Mm. I en människomiljö i miniatyr Och att det är inte så de lever Fast de gör ju lite det På sätt och vis ändå Ja och nej Fast de, ska de skapar en egen variant av det ja. Där är det att vi skapar en Variant av vårt eget fördom Ja, och för det kanske Så, inte hade passat mm. Mm. Kanske ja. <laughs> Man kan se det på olika sätt <laughs> Ja, absolut, absolut Nej men jag, jag ska säga jag, jag, jag har klagat mycket Men däremot ska jag inte säga Att jag tyckte illa om den här filmen För det gjorde jag verkligen inte Den är skärmig den, den är, är fruktansvärt det, det är en väldigt bra Alltså det är bra kemi mellan de här två Mellan Shaw och uh, Arete Ja Och som sagt, jag kände i början Att han var lite tröj Och lite tråkig eh, Samtidigt när man förstår Att han har det här hjärtfelet Och han lever i en Kanske ganska tråkigt liv Alltså du vet, han har varit sjuk mycket Säkert, han kan inte umgås Med så mycket andra barn kan jag tänka mig Han ligger och läser, han är lite lill Då, då förstod jag honom bättre när man fick lite bakgrund. Och då, ja, då, då tyckte jag att han funkade. Så som sagt, jag hade, ja, jag hade lite svårt på honom i början faktiskt. Jag kände att det var lite, lite go i honom. Liksom. Så. Mm. Mm. Men som sagt, alltså sen när samspelet mellan dem börjar eh, och, det, och själva, alltså. Själva eh, spänningen lite börjar bygga sig Så, så, fjär, så eh, tar han sig tycker jag. <laughs> han lever upp lite där då Ja, faktiskt ja. Även om han egentligen är en ganska platt karaktär Men som du säger Man, man förstår väl kanske varför han är där Ja eh, Däremot så tyckte jag väldigt mycket om Aretis föräldrar Man kanske Jag tyckte de var ganska sköna just för att de kändes ändå som ett Också lite samma sak, de kändes väldigt äkta Ja Men särskilt mamma, hon var väldigt uttrycksfull och väldigt sådär mm. Nästan lite komisk Hon var lite så spelar, alltså på något sätt så spelar hon över lite Ja Hon är väldigt dramatisk Alltså jag, jag tänkte lite, alltså det är nästan lite sådär Olivia från Karl-Alfred ja. Över henne. En liten aning. Lite, alltid lite så här. Oj, oj, oj. Ja. Oh, nej, ska vi Och ändå så gör hon ju en grenar. Men hon går ändå med på, och flytta och bär sin packning sen. Mm. Men det är alltid lite drama över allting. <laughs> ja. Så. Precis. Som ska hända. hon är ärtig med att låna första gången. och mm. Så, alltid väldigt stora känslor. Medan han pappa får vara mot då. Precis, han är väldigt lugn och han är den där tysta, lugna, starka typen. Ja. Liksom, på, på sätt och vis är han väl kanske den idealiska fadersgestalten om man ser det så, så i, i filmversion på sätt och vis. Lite stereotypiskt. Ja, så. men ändå ganska skön på mm. många sätt, tyckte jag. Mm. Det var skönt att se dem tillsammans. Ja. Man köpte dem definitivt som ett par så att de kändes väldigt äkta Och man förstod ju också att de har gått igenom Väldigt mycket tillsammans Att de, de är mm. väldigt sammanlänkade Att, de, mm. att det fanns liksom En väldigt oerhört värme mellan dem på något sätt eh, Så Att det fanns väldigt stark band mellan dem Även Absolutely. om de var väldigt olika liksom. Mm. Att de har verkligen Vuxit samman i sitt förhållande Så det håller jag med om Det jag funderade på, och han var väl ute och fixade något. Men det jag funderade lite på, så sen så, så, det var vad han höll hus när mamman blev kitnattad. Ja, det gjorde de aldrig riktigt klart. Nej, för att de höll ju på i och för sig. Jag vet inte om det kan ha varit att han hade legat inne med sitt skadade ben men sen så knatar han är ju runt väldigt bra med all sin packning och sånt. Så att, mm. ja, det funderade jag lite på. Kan det kan ju ha varit att han var ute och fixat något inför flytten då. Men Ja. Eh, det så här. Men varför kom inte han att rädda henne? Var är fadern? Det, det var rätt skönt i och för sig att, att han inte kom och, och räddade Och skulle vara heroiskt där Det var rätt skönt att, att slippa ja, det faktiskt Utan att det, var, det fick vara Argeti som var innan där Det var rätt skönt att slippa det faktiskt När jag tänker på det ja. <laughs> Men det förklarades aldrig vad han var Nej, Nej. det gjorde det ju inte Han bara dök upp sen igen och bara, oj, nu är allting bra, nu sticker det. Lite så. Precis. Men som, som jag sa lite eh, från början så känns det lite som att det här är ett generationsskifte när det gäller Ghibli. Mm. Och eh, på sätt och vis så har det funkat och på sätt och vis så har det det inte. För att man känner ju igen stilen i mm. animeringen och i stämningen och sånt där jättetydligt. Mm. Samtidigt så når de inte i det här läget det är en ny eh, regissör också Det är inte Hayao Miyazaki som ligger bakom den här Och jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter om Den nya killen eh, Och de försöker ju köra på samma stil mm. Det är väldigt tydligt Men jag tycker inte att de rår, når upp till riktigt samma kvalitet Nej. Men, och och samt, istället försöker de då kompensera genom att slänga in Mer västerländsk stil Alltså det var lite grejer som man kände igen från Disney Som när den här Korpen var det väl Flyger in och fastnar ah, I fönsterluckan det. där Ja ah, just. Det. Och kom, hushållskan kommer Och slår den med en toffel för att, Och det kändes fruktansvärt Disney Ja ah. Det håller jag med Och också hennes reaktion i slutet där När eh, Shaw har sprungit runt Och eh, räddat hjälpt Aretie att rädda mamman och ta mm. undan ur och allt sånt där och hon ska försöka förklara för att ja men de finns faktiskt jag såg det verkligen och då blir hon också lite så där det kändes också väldigt Disney. Ja det en väldigt en karikatyr av henne på något mm. sätt hon från ah. så Ja. Så där kändes det som att de gick ifrån lite det som har gjort Ghibli till Ghibli. Ja, ah. <laughs> på sätt och vis. Och det hade jag väl kanske lite svårt för. Så Över, överlag skulle jag nog ändå säga Att det är en Bra film och väldigt mysig film Men den har, den har väl lite problem mm. Skulle <laughs> Sen, du säga att det är en barnfilm då? Jag tyckte nog inte det Nej Egentligen alltså det, det känns som att visst det är nog en film Som barn skulle kunna uppskatta Om de inte är allt för små För att den har ändå ganska lågt tempo Den är ganska stillsam Och det är mycket roligt att titta på Mm men just för att de allra yngsta kan, kan nog börja vrida på sig Och tycka att det blir lite jobbigt efter ett tag För att mm. den är lite, kanske känns lite seg för dem mm. Kan jag tänka mig eh, det, Jag försökte jag tänkte faktiskt på det nu när vi såg det jag För att det var för att vara så mycket barn i salongen Så var det väldigt tyst mm. Och då undrar jag om det var tyst för att de var inne i filmen Eller att det var tyst för att de tyckte det var tråkigt först å andra sidan, hade de tyckt det var tråkigt Så hade de förmodligen hör, hörts mer Antagligen. Då hade det kanske inte varit tyst Så det var kanske ett gott tecken ändå Man hörde ju någon En och annan frågade, varför gjorde de så mm. Lite sådär Så att några var ju där i alla fall Men eh, om man ska säga till vad Själva huvudmålgruppen är Så är det nog egentligen kanske lite Egentligen inte vuxna heller Utan det är väl kanske Yngre tonåringar kanske Det är inte De minsta barnen i alla fall Fast jag skulle nog ändå kunna tänka mig att Kanske med en Sjuåring också alltså, sådär. Men lite äldre liksom Så att man ändå bar. Ja Men samtidigt, alltså, visst jag har klagat på att det inte finns Tillräckligt med djup för min smak Men däremot tycker jag att det finns Tillräckligt mycket för att man ändå som vuxen Ska kunna uppskatta den Ja absolut, det gör det Man kanske skulle kunna säga ändå att det är en familjefilm då mm. det, det, det, kan det, kanske är, det kanske är det vi ska komma överens om ändå Du kan ju ändå tilltala många på olika sätt då. Absolut mm. Ja det, det var svårt, det är svårt sedan. <laughs> <laughs> Men när de väl så att det här, Jag tror att också att det här är den här regissörens första mm. film Och för att vara det så är det definitivt väldigt bra jobbat Och det ska bli intressant att se vad de kommer att göra fortsättningsvis Följa utvecklingen absolut med ja. Så om vi går över då till dagens topp tre-lista mm -hmm. Så har vi våra topp tre andra Ghibli-filmer Helt enkelt, har ni tips för er som är nya till anime För här får ni tre stycken mm. ganska annorlunda mm. grejer Som ni kan se både med och utan barnen inblandade kanske mm. Så på tredje plats så yes. har vi en av mina absoluta favoritfilmer faktiskt. Alla kategorier, måste jag säga. Mm. Och det är Kikis Delivery Service, eller Hexans budfirma, mm -hmm. eller Majono Bin som den heter på japanska. Oh, jag fick med det också. Wow. <laughs> <laughs> nu ja, precis nu, får jag passa på att glänsa nu. <laughs> mm, <eller hur>? <laughs> <laughs> Och det handlar om. Kiki som är en 13-årig flicka Som har precis fyllt tretton Och eh, hon är häxa eh, På grund av att hennes mamma också är häxa Det är någonting som går i släkten uppenbarligen Och inom eh, Häxorna så finns det en tradition att när man fyller tretton Så ska man Flytta hemifrån ett år och starta upp en verksamhet Och vi vill tillägga att det här är goda häxor Ja, precis mm. De, Deras uppgift är att hjälpa folk med eh, olika saker Så hennes mamma gör trollbrygder Till exempel Just det. Och hon sticker iväg där med sin Svarta katt Gigi Som kan prata men bara med henne Det är bara hon som hör honom En underbar karaktär för övrigt Ja jag älskar Gigi Han är fruktansvärt skön Stört skön karaktär Problemet är då att Kiki kan ingen magi Det enda hon kan göra är flyga på sin kvast Mm Så hon har lite problem där Och eh, i början så Hon hittar en Ganska stor stad med, Och det, det, det kan vi säga Att det, den här filmen utspelar sig I ett ospecifierat Europeiskt land Under kanske 50-talet Skulle man kunna tänka sig mm. eh, Och hon hamnar i en stad Som eh, är lite en blandning Mellan Venedig och Stockholm Faktum är att vissa gatoskyltarna är faktiskt på svenska. Och lite andra roliga detaljer också. Man, man, man kan kolla noga på omgivningen i den mm. här filmen. Det kan vara värt. Eh, och hon tycker att det verkar helt fantastiskt först. Men det visar sig att hon... Folk där är inte särskilt vana vid häxor. Och hon passar inte riktigt in. Eh, men så slutligen så blir hon, eh, möter hon en eh, bagerska. Som eh, hon blir kompis med. Och det visar sig att hon kan bo på deras vindsvåning och hon bestämmer sig för att starta en budfirma eftersom det enda hon då kan göra är att flyga utkörningåt. Ja, åt det är rätt möjligt möjligheten åt det här bageriet Ja, det börjar ju med att hon jobbar för bageriet och sen eh, kör hon lite egna grejer utöver det. Och eh, jag tycker att det är en helt fantastiskt skön film så den handlar ju om hur det är att eh, bli vuxen, helt enkelt. Och de Problem som kan dyka upp eh, Och den är fruktansvärt charmig Det är en sån Man kan inte låta bli att bli glad av den Helt enkelt Jag håller med en Väldigt fin historia Så den rekommenderar jag varmt mm. Right och så går vi över till nummer två Som vi redan har nämnt eh, Lite grann Och sen heter det är ju den här Med bland annat den där lilla sitt, eh, Söta flickan Som vi pratade om innan, Nej. Eh, och det är ju givetvis Min granne Toto då Ja, ja. Eller tonare i något Toto då, den heter på japanska Wow <laughs> <laughs> ja. en eh. Ghibli-filmer har jag koll på Och det här är ju eh, Kiki, jag vet inte en barnfilm skulle jag säga Utan är riktigt kanske också en liten Ska man kanske vara lite äldre då Mm. Fast den, det, det är också definitivt en familjefilm Skulle jag säga Kiki mm. För det, där finns, det finns någonting för alla åldrar i Kiki Totoro är väl liksom Kanske mer än Barn Så, mm -hmm. eh, Just för jag Jag känner att Totoro utgår väldigt mycket Just från barnets perspektiv för, Alltså handlingen är väl egentligen att Det är en pappa som tar hand Och sen två flickor och mamman ligger tillfället In på sjukhus eh. Ja Och jag, jag känna, och så flyttar de så tror, till en hypotes hela tiden. Ja. Eh, och jag kan väl känna att det handlar väl mycket om det. Alltså, alltså, allt det där lite som man som barn kanske inte riktigt förstår. Eh, jag kan tänka mig att de är ganska orolig sin mamma och de vet inte vad som händer där. Och, eh. okay, lite om hur man bearbetar saker som händer runt omkring en genom lek. Ja, men lite så. Sen kan man väl diskutera lite vad Totteros Det var en bild för och sådär Men mm -hmm. eh, han är ju också Stört kron. jag menar Alla skulle ha en personlig för ja. Ja. Det, det, det kan vi ju nämna Att eh, De träffar på en, så här, vad ska man säga, att en Skogsande ja, Som ser lite ut som en Stor lurvig nallebjörn Ungefär, så ett gosedjur <laughs> Med världens största smile Ja <laughs> Och det är också, alltså det är ju en fruktansvärt god film Det är också en sån som man blir varm i hela kroppen av Och Också ganska långsamt tempo egentligen mm. Eller så Det är ju jättemånga den scener i den så Precis så. Fast slutet är, blir ändå väldigt, väldigt känslosamt När eh, mig försvinner där Absolut, känslor är det mycket Men just mm -hmm. alltså när det gäller tempomässigt så är den ganska lugn eh. Så. Kanske. Ja, förutom där och kanske. Ja. Men det är mer för att de kompisar. Ja, i alla fall. <laughs> Men det är också en söt film. Mm, fruktansvärt söt. Mm. Och som sagt, den, det speglar väl bäst av alla filmer jag har sett hur det faktiskt är att vara barn. Absolut. Och som sagt, det är ett otroligt bra syskonporträtt där. Mm. Verkligen eh, Och det, det skulle man ju faktiskt kunna säga Att eh, första Film ett på listan också är om än på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt Den är ju definitivt en vuxen film mm -hmm. Och det är Grave of the Fireflies Eller Eldflugornas grav På svenska, eller Hotaru no Haka På japanska eh, Och den handlar om Det handlar om ett syskonpar där också En eh, en ung pojke och hans lilla syster mm. eh, Under andra världskriget i Japan Och eh, det börjar med att eh, Den allra första scenen i filmen Så får man se den här, hur den här pojken dör mm. Helt urmärglad Och som verkligen helt förstörd På en tunnelbane eller en mm. eh, Och sen får man se vad som har hänt För att han ska ha hamnat där. Så att man vet redan när filmen börjar att det här kommer inte att sluta bra. Och det första som händer då. Eh, efter det att man ser hur byn där de bor. Eh, det här syskonparet och deras mamma. Eh, blir bombat. Och det slutar helt enkelt eh, så illa att eh, mamman dör. Och de blir tvungna att flytta in hos sin moster. Som inte alls är särskilt nöjd med att ha dem där. Och i slutändan så flyr de väl i princip. Eh, det de är att hon sykar dem tillräckligt för att han på ytterligare det ner dem. Ja, precis. som verkligen trycker ner dem i skosulorna. Så till slut så rymmer de därifrån och flyttar in eh, i någon sån här gammal gruvgång eller någonting. Ja, det, ja, ja någon gammal grått där. Eller någon, ja, någon av, av något slag. Ja. Och den är alltså... Och där han försöker att klara deras vardag genom det här. Ja, filmen. och det går verkligen inte bra alls någonstans. Det är en fruktansvärt tragisk film. Mm. Men den är också oerhört sevärd för den är väldigt, väldigt vacker. Väldigt, fint. Eh, faktiskt. Den starkare film jag ser. Får jag lov att säga, även, även fast den är inte animerad tycker, Alltså den är fruktansvärt stark. Absolut. Det är en sån här film som man... Eh... Som man inte kan se särskilt ofta För man orkar helt enkelt inte Den är så känslomässigt påfrestande Så ska man se den här så är det ju bara ladd liksom Med Så att man har liksom. För att gråtfaktorn är hög Verkligen mm. Men som sagt det är en väldigt väldigt sevärd men man ska vara beredd på att den är Fruktansvärt hemsk och man kommer Förmodligen att må ganska dåligt <laughs> Direkt efter man har sett den Definitivt Så det är ingen man får fram till dig att där utan så man ska ha lite trevlig bara. Man, man behöver vara förberedd på det ja. innan man att ser nu, den. Nu vi vill bra. jag se den här. Men är man det så, så får man vara med en fantastisk upplevelse. Man ja, ja, definitivt. Yes, men det var allt för ikväll Ja. Mm. Och som vanligt vill ni höra mer av oss så finns vi på popcorn.com p o p p k o r n. Eh, Ni kan också mejla till oss brev at Och på vår hemsida finns också länk till vår Twitter, vår Facebook-sida Vår sida på iTunes Och ni får även gärna gå in och kommentera på Jajamän så Det är fritt fram <laughs> <laughs> Ja, men det var allt för den här veckan Tack så jättemycket för oss Tack, tack